Dragi prietenii, la această oră vă reîntâlniți cu serialul Crucea și Pumnalul. Silvian Guranda și Radu Mureșan au pregătit pentru dumneavoastră un nou episod din istoria adevărată a misiunii de evangelizare printre bandele de adolescenți din New York. În întâlnirile precedente am urmărit cum David Wilkerson și prietenii lui au cumpărat o casă mare, un centru de misiune, unde adolescenții întorși la Hristos ar fi trebuit să găsească adăpost, hrană, căldură sufletească și creștere spirituală. Domnul Isus l-a ajutat pe David să găsească 20 de lucrători, tineri îndrăzneți, băieți și fete, care ar fi trebuit să meargă printre bande și să vorbească acolo despre dragostea Domnului Isus. Băieți și fete pentru că existau nu numai bande de băieți, ci și bande de fete. În episodul de astăzi, David Wilkerson îi va introduce pe noi lucrători în contextul în care trăiesc aceste bande. Și, așa cum vom vedea, de îndată ce lucrarea se va porni, vor începe să apară și primele roade, primii convertiți. Așa de mare și de reală avea să fie transformarea din ei, încât unii din cei ce săvârșiseră tâlhării vor simți nevoia să le declare și să se denunțe singuri la poliție. Acestea sunt, pe scurt, datele episodului de astăzi, dar să urmărim pe larg evenimentele. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt Dată ce lucrătorii s-au stabilit, i-am dus în capelă și, stând în fața bazoreliefului cu grâul secerat, le-am făcut o prezentare sumară a bandelor bătăușe din New York. Violența este cuvântul care le definește și care trebuie reținut în legătură cu aceste bande, le-am spus eu tinerilor lucrători. Violența aceasta se poate manifesta direct printr-un război în care băieții pur și simplu ajung să se omoare între ei, sau prin viol, prin crime de stradă, jafuri, se mai poate manifesta și indirect, prin sadism, homosexualism, folosirea drogurilor, beție. Aceste lucruri oribile sunt pentru ei o regulă și nu există excepție printre bandele bătăușe din New York. Am crezut că este important ca tinerii noștri lucrători să cunoască motivul pentru care am făcut această expunere patetică. Așa că am adăugat. S-ar prea putea ca noi, predicatorii, să vorbim cu ușurință uneori, însă... Vocabularul nostru profesional este foarte descriptiv dacă te gândești la adevăratul lui înțeles. De exemplu, noi vorbim despre păcătoși pierduți, nu-i așa? Pe măsură ce cunoaștem mai bine membrii bandelor, nu putem scăpa de senzația că se poartă ca și cum ar fi cu adevărat pierduți. Umblă pe străzi speriați, privesc pe furiș peste umăr, poartă arme pentru a se apăra împotriva unor dușmani, necunoscuți, gata oricând să fugă sau să lupte ca să-și salveze viața. Acești băieți pierduți, într-adevăr, se strâng împreună pentru că așa se simt mai în siguranță. Astfel se formează o bandă. Mai exista un fapt care reieșea din lucrul meu cu băieții de pe stradă. Practic nu aveau casă, fără excepție, nici unul. Cuvintele pe care le foloseau pentru casă, în jargonul lor, erau închisoare sau casa groazei. Am vrut ca lucrătorii noștri să cunoască acest lucru din experiența lor personală, de ce i-am dus pe câțiva în casa unuia din băieții pe care îi cunoșteam. Când am ajuns acolo, nu era nimeni acasă, iar ușa era deschisă. Se înțelege de ce o numesc casa groazei, a șoptit o fată de la o fermă din misuri. Nu era apă curentă, nu exista frigider... Nu era sobă, doar o plită electrică undeva într-un colț cu un cordon uzat care stătea pe un birou cu sertare răvășit. Nu exista toaletă, era o singură boxă puturoasă și un robinet de apă pentru 8 familii. Aerisirea în apartament era bineînțeles slabă, un miros puternic de gaz plutea permanent în aer. Singura a camere dădea spre un perete de cărămidă gol care se afla la o distanță de vreo 20 de cm. Așa că singura sursă de lumină era un bec de 40 de wați care atârna în mijlocul tavanului. Știți cât plătesc oamenii pentru această casă a groazei?" i-am întrebat eu. 20 de dolari pe săptămână, 87 pe lună." Am stat odată și am socotit. Proprietarul face peste 900 de dolari numai pentru această cameră și aproape toți acești dolari revin lui. Este un lucru obișnuit pentru un proprietar de Mahala să primească un câștig de 20% pe an din investiția lui. De ce nu se mută de aici?" m-a întrebat unul din grup. Pentru că un negru sau un portorican nu poate să trăiască unde dorește." A trebuit să recunosc eu. Acesta este un ghetou, un ghetto special pentru ei. Nu pot să se mute într-un alt complex de locuințe?" Pentru a le răspunde la această întrebare, ne-am suit în mașină și ne-am dus într-un complex de apartamente. Complexul pe care l-am vizitat avea doar câțiva ani vechi, însă semnele de distrugere erau destul de vizibile. Ne-am plimbat peste zone verzi abandonate de mult, geamuri, multe din geamurile de la parter erau sparte, erau scrise cuvinte urâte pe pereți, holurile miroseau urină și a vin ieftin. Am vizitat și aici o familie pe care o cunoșteam. Mama era, ca de obicei, beată niciun pat din casă nu era aranjat vase nespălate după mai multe folosiri zăceau împrăștiate pe masa din bucătărie băiatul pe care doream să-l vedem ședea pe o pernă ruptă cu privirea fixă fără să scoată o vorbă, aparent inconștient de prezența noastră acolo l-am văzut pe băiatul acesta și în alte situații le-am spus eu celorlalți din grup după ce am ieșit afară poate fi tot atât de energic pe cât e de liniștit acum de obicei e pe străzi Alungat, alungat de părinții. Nu poate veni acasă decât când maică-sa este beată și în stare de inconștiență. Și așa, am accentuat, așa se formează o bandă de adolescenți. Îngrămădiți la o la altă o mie de familii nevoiașe și veți avea o populație de tineri ostili și speriați care se adună împreună pentru o idee de apartenență și de un pic de securitate. Își vor crea singur un fel de... Casa a lor, luptând pentru teritoriul pe care niciun străin nu va avea dreptul să îl calce, pentru că aceasta este, nu așa, fortăreața lor. Terenul este delimitat cu o precizie militară. Hotarul de nord este remiza de pompieri, cel din sud autostrada, hotarul de vest râul, iar cel estic să zicem, Flanigan. Acești băieți nu prea au cu ce și umple timpul. Mulți dintre ei sunt săraci lipiți. Am întâlnit odată un băiat de 14 ani care. În două zile nu luase nici măcar o masă normală. Bunica lui, care îl îngrijea atât cât putea și ea, îi dădea în fiecare dimineață 25 de cenți și îl dădea pe ușa afară. La micul dejun a luat un Coca-Cola de 7 cenți, la prânz un hot dog de la un vânzător ambulant, iar la cine a râs, zicând că își menține silueta. Toată seara a bomboane de câțiva bănuți. E ciudat totuși că... Deși băieții pe care i-am întâlnit păreau să nu aibă suficienți bani de mâncare, totdeauna aveau destui bani pentru o sticlă de vin. Și trebuie să vă mărturisesc că mă sperie cât de mult beau acești băieți. Mulți dintre ei beau toată ziua, rară ori sunt beți de abinele. fiindcă nu își pot permite să bea chiar atât de mult, dar nici treji nu sunt. Încep să bea de îndată ce se întâlnesc, pe la 10-11 dimineața, și nu se opresc până li se termină banii. Ocazional, prin șterpelirea unor portmonee sau obligând copiii mai mici să le dea banii lor de mâncare, reușesc să adune suficienți bani pentru a cumpăra băutură mai multă și, nu odată, acest lucru a dus la adevărate tragedii. Când ne-am întors la centru, i-am dus din nou pe lucrătorii noștri în capelă și le-am spus povestea lui Martin Ilenski. Martin era elev în ultimul an de liceu și trebuia să lucreze pentru a-și întreține mama invalidă. Într-o zi în care nu s-a dus la lucru, s-a dus la o vodcă în casa de groază a unui coleg. Erau în total șase băieți și patru fete. E bine, după o oră de băut vodcă și de dansat rock and rock roll, vodca s-a terminat. Băieții au făcut atunci o colectă pentru bere, dar Martin a refuzat să dea bani. A urmat o bătaie. O sabie de 30 de centimetri a apărut brus din betelia pantalonilor unuia dintre băieți. O tăietură rapidă și Martin îl înschiză a mort pe podeaua din bucătărie. Acum știu că ceea ce urmează să vă spun s-ar putea să fie plictisitor pentru unii dintre voi, proaspeți absolvenți ai seminarului de teologie. M-am sprijinit de perete cu minile împreunate pe creștet și am continuat. Să presupunem așadar că ați fi avut privilegiul să-i vorbiți lui Martin Ilenski doar câteva minute înainte de acest chef, undeva la un colț de stradă. Nu uitați, este foarte posibil ca el să moară la un astfel de chef. Întrebare. Care ar fi primele cuvinte pe care îi le-ați spune? I-aș spune că Isus mântuiește, a răspuns unul dintre băieții. Tocmai de asta mi-era teamă. Toți m-au privit încurcați. Hei, trebuie să fim foarte atenți, să nu devenim papagali. Încerc să mă obișnuiesc cu expresiile religioase pe care le aud mereu în jurul meu. Apoi, când sunt pe stradă, nu folosesc niciodată o astfel de expresie fără o rugăciune prealabilă pentru a-i da astfel toată puterea pe care a avut-o atunci când a fost rostită pentru prima dată. Hai să ne gândim. Ce vrei să spui prin Isus mântuiește? Bineînțeles că știau răspunsul. Nu repetau papagalicește niște răspunsuri învățate pe din afară la școală, vorbeau despre niște lucruri care li se întâmplă la lor. Înseamnă că ești născut din nou, a răspuns o fată. Cuvintele sunau o... cam gata, preparate. Le lipsea acea prospețime pe care ar fi trebuit să o transmitem dacă am fi vorbit cu, să zicem, Martin Ilenski, înainte de a fi străpuns de o sabie nemțească. Bun, să mergem mai departe. Ce ți s-a întâmplat ție când ai fost născută din nou? Am întrebat eu pe fată. Fata a ezitat și a tăcut. După câteva clipe, cu o voce care a atras atenția celorlalți, ne-a povestit despre schimbarea care se produsese în viața ei într-o singură zi. Mi-a povestit despre singurătatea ei, despre teama ei, despre faptul că viața ei părea lipsită de sens. Am auzit despre Hristos, dar asta nu îmi spunea prea mult. Apoi o prietenă mi-a spus că Iisus mă poate scăpa de singurătatea și teama care mă apăsau. Și ne-am dus împreună la biserică. Predicatorul m-a invitat să mă duc în față și m-am dus. Am îngenuncheat în fața tuturor și i-am cerut acestui Hristos care era pentru mine doar un nume. I-am cerut să fac o schimbare în viața mea. Și de atunci, viața mea n-a mai fost aceeași. Sunt cu adevărat o ființă nouă și cred... Cred că aceasta înseamnă cu adevărat să fii născut din nou." Am continuat eu." Ai scăpat de singurătate?" Da," mi-a răspuns ea. Dar de teamă?" Am continuat eu." Și de teamă am scăpat." Și Hristos nu mai este pentru tine un cuvânt gol," am insistat eu. Bineînțeles că nu. Un cuvânt gol nu poate produce o schimbare." S-a lăsat o tăcere plină de semnificație. Nici în marti nu s-ar fi putut produce o schimbare." Țineți minte acest băiat, mâine, când veți merge pe stradă să vorbiți altora ca el. În primăvara lui 1961, Teen Challenge Center era în plin lucru. În fiecare zi, chiar și lunea când puteau să-și ia liber, tinerii noștri lucrători erau pe străzile din Brooklyn, Bronx și Harlem, căutând adolescenții care aveau cu adevărat nevoie de ei. Mergeau prin spitale și închisori, prin școli și tribunale, țineau adunări pe stradă în Greenwich, Coney Island și Central Park, și pe măsură ce lucrau, sosirea tinerilor la centru s-a transformat din picătură cu picătură într-un adevărat șuvoi, apoi într-un potop. În prima lună de lucru au fost convertiți mai bine de 500 de fete și băieți, deplinul înțeles al cuvântului convertiți. 500 de băieți și fete au fost prinși de mesajul Duhului Sfânt. Viețile lor au fost transformate radical. Au părăsit bandele și au găsit servicii, au început să meargă la biserică. Ei bine, din acești 500, 100 au venit la centru pentru sfaturi speciale, iar din acești 100, numai o mică parte aveau probleme într atât de mari, încât a fost nevoie să-i reținem la centru pentru a putea fi înconjurați de dragoste și ajutați în mod deosebit. Unul dintre băieții care suferise o transformare a personalității lui la centru nostru a fost George. George era un băiat de 19 ani. Foarte frumos, chiar un pic prea frumos. N-avea casă. Părinții, dezgustați de relațiile lui cu femei, care aveau de două ori vârsta lui, l-au dat afară din casă. Metoda de acostare era mereu aceeași. Făcea cunoștință cu o femeie mai în vârstă, singură, o cucerea povestindu-i ce viață grea duce, ei câștiga simpatia și îi propunea o nouă întâlnire. Doar, zicea el, ca să stăm de vorbă, îmi face așa de bine. Ei bine, aceste conversații duceau încetul cu încetul la relații mult mai adânci și așa George obținea o nouă o prietenă. Se muta în apartamentul ei, unde femeia îl trata ca pe copilul ei. George era bijutier de meserie. După ce reușea să pătrundă în apartamentul femeii, aducea vorba despre bijuterii și se oferea să-i le repare. Însă pleca cu bijuteriile, chipurile, ca să le ducă la magazinul unui prieten, dar practic se ducea ca să le vândă cumpărătorilor de lucruri furate. Era o viață comodă pentru un bărbat tânăr, sănătos și viguros. Dar într-o zi totul s-a Schimbat. George a dat peste una din întâlnirile noastre de stradă. Deși în clipa aceea n-a vrut să stea de vorbă cu niciunul din lucrătorii noștri, câteva zile mai târziu a apărut totuși la centru. A venit doar așa, ca să, ca să se distreze. A avut o senzație neobișnuită de căldură sufletească imediat ce a intrat înăuntru. Unul din lucrătorii noștri, Howard Calver, l-a văzut și s-a apucat să stea de vorbă. Ei bine, înainte de a trece dimineața, George luase deja hotărârea de a începe o viață nouă. S-a rugat pentru ca schimbarea să se producă în el și ea s-a produs. S-a produs atât de puternic încât și astăzi ne este aproape cu neputință să o pricepem. Un adevărat miracol. A fost ca și cum o povară s-a ridicat de pe spatele meu, mi-a mărturisit George mai târziu. Era atât de încântat de schimbarea care se produsese în el. Nu se nu se putea opri din povestit, o întorcea pe toate părțile pentru a-i scoate în evidență toate detaliile. După o vreme, George a început să simtă nevoia de a înapoia toți banii pe care îi furase. A găsit o slujbă, una chiar bună, pentru că era un tânăr foarte capabil. Orice sumă de care nu avea nevoie pentru traiul lui zilnic, o folosea ca plată pentru datoriile lui. Avea de gând ca după ce își va plăti toate datoriile, să devină un lucrător misionar Pe măsură ce tot mai mulți băieți se perindau pe la centru În timp ce vara se trecea încetul cu încetul am început să ne lovim de o problemă de morală. Mai toți băieții noștri încălcase relegea. Ce era de făcut? Nu e chiar simplu să dai răspuns la o asemenea întrebare. Ar fi fost relativ simplu pentru un băiat care a devenit tare în credință să-și spășească pedepsa în închisoare. Însă deveni cu adevărat puternic și statornic în credință, cere timp. Sunt multe perioade de criză de depășit, multe perioade aride de trecut, multe de învățat despre arta de a fi creștin. Dacă un băiat s-ar denunța singur și ar fi închis, nu ar exista riscul, chiar foarte mare, riscul de a-l pierde. Pe de altă parte, ne gândeam noi, sfidase legile societății și în felul acesta va fi împiedicat să progreseze spiritual dacă și-ascunde vina. Începusem să cred că la această dilemă, nu există un răspuns standard care să acopere toate cazurile. Uneori eram atât de încurcat încât nici nu știam ce sfat să dau. De exemplu, Pedro locuia deja de câteva zile la centru. Într-o zi a venit să mi se plângă. David, nu, nu pot mânca, nu pot dormi, nu pot dormi deloc. De ce, Pedro, ce-i cu tine? Știm mă apasă... Mă pasă consecințele crimelor mele. Mă pasă umerii, mă înțelegi? Trebuie să mă duc la poliție, să mă denunț. L-am ascultat o vreme, apoi am ajuns la concluzia că, într-adevăr, într-adevăr, va trebui să mărturisească poliției într-o zi, cândva. Pedro nu mi-a descris în amănunt toate crimele lui, pentru că vorbea greu engleza, iar eu vorbeam foarte puțin spaniola. Dar era... Foarte agitat, frământat, confuz și se părea că, într-adevăr, o mărturisire la poliție ar fi cel mai indicat lucru pentru el. Singura problemă era cea a timpului în care ar fi fost bine să o facă. Pedro era destul de proaspăt întors la Dumnezeu, așa încât condamnarea sa la închisoare, cu siguranță că l-ar fi tras înapoi. I-am recomandat lui Pedro să mai aștepte, dar el n-a vrut. Așa că i-am adus ca interpret pe vechiul meu prieten, Vincente Ortez. Amândoi ne-am dus cu Pedro la poliție. Sergentul tocmai mânca un sandwich la biroul lui când am intrat noi. S-a uitat la noi și ne-a spus, poftiți. Sunt Reverend Wilkerson, director la Teenage Evangelism Center. Avem cu noi un băiat care a fost membru în banda dragonilor și care ar vrea să vă facă niște mărturisiri. Sergentul s-a uitat la mine stupefiat și mi-a cerut să mai spun odată ce am de spus. După ce am făcut-o și-a pus jos creonul și-a lăsat sandvișul, m-a chemat deoparte și m-a întrebat. Reverend, s-a țâcnit?" Deloc," i-am răspuns eu mirat. Iar el a continuat. La noi vin tot timpul oameni care mărturisesc lucruri pe care nu le-au făcut niciodată, dar dacă credeți că băiatul e întreg la minte, duceți-l sus în biroul detectivilor." Am urcat și am așteptat. Pedro părea liniștit. Curând, un detectiv a venit la mine și m-a întrebat fără ocolișuri dacă l-am forțat pe Pedro să vină. Nu, e aici, din hotărârea lui." Domnule reverend," reverend”, a zis detectivul, vă dați seama că s-ar putea să facă închisoare?" L-am rugat pe Vincente Ortez să explice lucrurile acesta lui Pedro în spaniolă. Băiatul a dat din cap că a înțeles."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 Și interesul le-a crescut considerabil. Pedro le-a descris cu lux de amănunte evenimentele care duseseră la acest atac. Se droga și avea nevoie de o doză nouă de droguri. Mai era cu doi băieți. Au localizat un băiat care stătea singur pe o bancă, l-au încercuit, l-au jefuit și în cele din urmă i-au înfipt cuțitul în stomac. Apoi Pedro a mai mărturisit două jafuri. Detectivii l-au ținut acolo de la ora 6 la 12 verificând și reverificând faptă cu faptă. Au găsit într-adevăr băiatul atacat, dar pentru că era și el în evidența poliției, nu a vrut să-i aducă nicio acuzație. Nici cei de la magazinul pe care Pedro l-a jefuit de două ori nu au vrut să aducă acuzații. Cunosc magazinul," a spus Vincente Ortez. Cred că au jocuri de noroc ascunse în magazin și nu vor ca poliția să se amestece."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 Toți băieții noștri au povestiri atât de dramatice și interesante ca și aceasta lui Pedro. De fapt, cei mai mulți tineri care vin la centru și care își găsesc aici un cămin cald sunt băieți singuri. În viața lor nu au ajuns la nicio realizare mai importantă. Au pierdut până și înțelesul lui bun venit în propriile lor case, pentru că, de fapt, nu erau niciodată bineveniți. A crea probleme era la ei un simptom al faptului că... De fapt, nu erau bineveniți în propria lor casă. Avem un băiat minunat, care, de exemplu, consideră centrul propria lui casă. Un tânăr pe nume Lucky. Lucky a fost confruntat cu multe probleme ale vieții. Are un zâmbet larg, o sclipire interesantă în privire și o strângere de mână călduroasă. Dar de atâtea ori în trecut a avut probleme cu atenția la lucruri pe care le avea de făcut. Când Lucky avea 11 ani, a început să chiulească de la școală și să a iura prin tot Bronxul cu o bandă numită Coroanele. Plăcerea lui cea mai mare era să spargă geamurile unei mașini de poliție și apoi să fugă. Făcea salturi curajoase de până acoperiși pe altul și, dacă nu reușea, râdea și își salva viața pe cea mai apropiată scară de incendiu. Curând, Lucky s-a mutat în banda dragonilor, iar la 15 ani a fost ales președinte. Președinția lui a fost scurtă pentru că, într-o zi, Lucky s-a trezit în închisoare după ce l-a bătut pe profesorul lui. A fost eliberat după șase luni și, totuși, nu s-a putut stabili nicăieri. S-a înscris la o școală de băcani, dar nu se putea înțelege cu profesorul. Apoi s-a înscris la o școală de măcelari, dar și aici a avut neînțelegeri cu profesorul și a trebuit să părăsească în cele din urmă școala. Teen Challenge Center este singurul loc de pe pământ unde Lucky a rămas peste noapte din propria lui voință. În momentul în care a intrat pe ușă, s-a simțit pentru prima oară acasă. Lucru care îmi place în mod deosebit, le spune el noilor veniți, pe care îi întâmpină cu zâmbetul lui larg, este că nu le pasă, oamenilor de aici nu le pasă de ce rasă și naționalitate ești. Ia uitați-vă la ei, sunt aici și băieți albi și negri și spanioli și toți sunt uniți în Domnul. Lachie are o uimitor de profundă experiență religioasă. Întotdeauna asociază căldura sufletească și prietenia care au apărut în sufletul său cu centrul nostru, cât credem că până la urmă o să avem probleme cu el când va trebui să facem următorul pas în cariera lui. Nu vrea nimic altceva decât să, să stea aici, să stea și să ne ajute, așa că deocamdată îl lăsăm să stea. Își câștigă cu prisosință cei 10 dolari pe săptămână. Într-o zi, când va fi hotărât, o să se mute și lachii, așa cum fac toți ceilalți băieți. Dar până atunci, e foarte bine venit aici. Dacă în întâlnirea de astăzi s-a vorbit mai multe despre evangelizarea băieților și despre transformarea din ei... În episodul următor veți urmări detalii legate de evangelizarea adolescentelor. Nici misiunea printre ele nu avea să fie simplă, pentru că și aici primejdile aveau să le întâmpine pe tinerele misionare. Secvența din episodul următor credem că vă va convinge. Linda și și au continuat discuția cu fetele. După o vreme s-a observat că un grup de băieți se apropia de ele, înconjurându le din mai multe părți. Apoi s-a auzit un râs gomotos și un strigăt. Fetele erau acum împresurate de băieți care strigau și scânceau. Au intrat între ele și le-au separat pe Linda și Chei de celelalte fete. Scumpo, mă nebunești!" a spus liderul băieților. Le vorbești despre religie fetelor noastre? Vrei să-ni le iei?" Linda și Chei au ascultat cuvinte pe care nu le mai auziseră niciodată înainte. Băieții le-au îmbrâncit, le-au înjurat... Apoi ceva a lucit în întuneric. Linda s-a uitat mai atentă. Unul din băieți ținea în mână un cuțit încovoiat care lucea în noapte ca lumina lunii. Va urma.